Xoblular onun üçün. Mədədə deyirlər ki, osunlar, biz bütün malımız e, gələndə. Peyvəmas əmədəm, Xurma bağları yox idi. Lakin Mədədə belə şeylər bazarırdılar. Onun üçün Peyvəmas deyir ki, siz onlara, onları özünüzə şərik edin, yəni işinizdə, onları sök kömək eləsinlər. Və məhsul yığımı vaxtı, məhsulun yarısının həmin adama, yəni onunla bölüşərsən məhsulu. Və sahabilərdir belə edir, dəhənsarlar. Yəni, onları mədh edərək sahabələri, yəni, Qur'an ki, bir neçə ayələr nazir edir və belə ayələdir misə surəsinin 9-cu ayəsi. Mühacirlərdən əvvəl Mədinədə yurt salmış və Məhəmməd ə.sələmə qəlbən iman gətirən, gətirmiş kimsələr, ənsar öz yanlarına, sahabələrinə hicrət edənləri, sevə, edənləri sevər. Yəni, ənsarlar, Mədinədə olanlar özlərinə hicrət edənləri sevər. Onlara verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd duymaz. Yəni onları paxıl etməzlər. Özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tutur, tutarlar. Yəni Allah təala bu ayədə Ənsarları, yəni Mədinədə olan sahabeləri belə vəsf edir. Deyir yəni, özlərinin ehtiyacı olsa belə, onlar yəni mühacirləri, yəni gələn qardaşlarını Məkkədən özlərindən üstün tutarlar. Ola özənlə üstün tutarlar ləfsinin qorxunu saxlayan kimsələr, məsəl onlar hesab e, necə tapıb sadə qovşanlar yəni bu cür insanlar, yəni həqiqətən necəslər qovşan insanlardır. Yəni özlərinə ehtiyacı olduğu haqda, halda başqalarına kömək edirdilər. Və Şəhri vahidədə gəlib ki, sahabelərin biri Yer yəni, Peyğəmasam yanına bir qonaq gəlir. Peyğəmasam yanına qonaq gəlir və Peyğəmasam öz evində Yeməyə bir şey tapmır. Yeməyə bir şey tapmır və səhabələrinə deyir ki, mənim qonağımı kim qonaq apara bilər? Yəni onu gətizdirib içizirsən. Baxta Ənsarlardan biri qalxır və həmin o qonağı aparır öz evinə. Peyğəmbərəsə qonağını öz evinə aparır və deyir onun evində özlərinə bəs edən qədər yemək var idi. Yəni öz ailəsinə, özünə, arvadına və uşaqlarına bəs yemək var idi. Evə gəlir və arvadına deyir ki, uşaqları yatızdır uşaqları yatızır və yeməyi islətdirir, yəni yeməyi hazırlatır, gətirir qoyur həmin qonaqların qarşısına və arvadada da deyir ki, bəs işığı da söndür. İşığı söndürür və özü də onlarla oturub başlayır görək yeməyə. Pərdən əlin belə uzadır, ola əlinə vurur ki, yə yəni, ola hədəbəsini qaranlıqda görmürlər. Onlar elə bilirlər ki, o qonaqlar, yəni həmin o da bunlarla yeyir yemək, lakin həmin səhabi, evin sahabi yemək, yemək yemir. Yəni, özü ac olduğu halda Yemək yemir və ondan sonra Allah təhələ ayənin azrıdır ki, onların öz əhtiyacları olduğu halda başqalarını da kömək edərlər və onları özlərindən üstün tutarlar. Həmcənin Peyğəməsələm, yəni sahabilərə yəni, bu cür yəni, köməklikdən sonra, ənsarların mühacirlərə etdiyi köməkdən sonra, lakin bəzi sahabilər, məsələn, Abdurrahman ibn-i o ufadda onu bir sahabə ilə qardaş etmişdi. Başın o, yəni o Əbdurəhman ibn deyir ki, mən öz malımı yarısını sənə verirəm. Və iki həyatda iş arvadım var, birini boşayaram. Müddəti, yəni boşanma müddəti qətələndən sonra sən ona evlənərsən. Yəni mən bu qədər sənə, yəni qardaşlıq eləyiram. Gəl, yəni, bu dərcə mən sənə kömək edərəm. Lakin Əbdurəhman ibn Əvfa deyir ki, mənə yəni dediyim bütün şey hamısı sənə qalsın. Yəni Allah razı olsun səndən. Mənə yalnız bazarın harda olduğunu göstər və hansı bazar yaxşıdır, onu göstər və qardaşın ona yəni, Fəni Qurayzanın bazarını göstərir və deyir ki, bəs, yəni, o bazar yaxşı bazardır və o, həmin sahabi gəlir bazara, bir bazara gələndə yəni, onun üstündə yəni, çox az miktarda yəni, bir şey vardır, yəni, pola gedəsində bir şey vardır. Əbdurrahman Əmələf həmin şeyi, yəni, alıb sata, alıb sata o yəni, bazarda xırda şeyləri, 2 əftədən sonra, üç əftədən sonra ənsarlardan bir qadınla evlənir, Yəni canı yəni, Allah təala ona ruzi bəşəhət verir, yəni işə görə və bir qadınla evlənir. Ənsarlardan bir qadınla evlənir. Və Peyğəmbərsəm yanına gələndə, Peyğəmbərsəm onun üzərində görünüşünə dəyişiliyi var. Əbdurrahman Rəvafə deyir, "Çi xeyr ola belə dəyişmişsən, maşallah. Diçi baş artıq evlənmişəm. Diçi baş evlənmişəm. deyir ki, yəni Avlun varə bəşəhət. Deyir ki, yəni, bir dənə qoyunla da olsa, yəni yiyib içmək ver, yəni toy elə. Onunca, yəni sünnet, Peyğəqəməsdən sünnəsindədir ki, kimi evlərini səni, yani, yəni dostanşı, ənasından çağırıb onlara, yəni qonallığı versin. Yəni, bu da həmin sahabenin, Abdurrahman İbn-Əvvun, yəni, bacaralı olması müslübut idi. Və Abdurrahman İbn-Əvv bundan sonra ən varlı sahabilardan olur. Yəni, bu cür, yəni, ticaretdə görə, Abdurrahman İbn-Əvv, Allah-taq onun daha da çox E, ə Mək məkkədən gələn varlı səhabələrdən biri olur hörmət nə da. bu zövətdə məsəl hikmətlər var, ibrətler var. Yəni belə hikmətlər və ibrətlərdən peyğəmbər yəni, s.a.m. uzaq görən olması həqiqətən Allahın elçisi olması, çünki peyğəmbər s.a.m. bilirdi ki, hər bir yəni toplumun hər bir cəmatin yaşaması üçün onlar yəni, ən, ən birincisi olarsa mehribancılıq lazımdır. Mehribancılıq və qardaşlıq lazımdır. Peyğəmbər ilk olaraq etdiyi şey müsəlmanın arasında etdiyi əməl onları bir-birinlə qardaş etməsi olur. Və həmçinin, yəni Abdürahman İbn-Ovufun yəni, bu cür hərəkəti yəni, insanların səbəblərdən götürməsi və yəni, çalışmağa lazımdır ki, insan yəni, nə qədər onun kömək olsadır, öz əli ilə, öz əməli ilə yəni ruzi qazansın. Sonra Peyğəmbar Mədinədə bir sayfa yazır, yəni bir sazış yazır və orada həmin səhifədə müəyyən hökmlər, müəyyən qanunlar qeyd olunur. Yə bu səhifədə, bu yazılan balaca kitabçıda müsəminlərə aid hökmlər, müşriklərə aid hökmlər və bir də yahudilərə aid hökmlər var idi. Və bir də ümumən, yəni, ümumən bütün yəni, məsələlərə əhatə edən ümumi qanunlar var idi. Ümumi qadunlar, qanunlar var idi. Peyoməsən, belə bir kitab yazması haqqında səhir və hərdvar. Lakin bu, yəni səhifənin içində, yəni, bu kitabçanın içində, bu qanunların içində olan bəzi qanunlarda ən yəni, var. Yəni bəzi qanunlar görəsən ki, yəni müxtəlif gəlir. Bəlkə ümumən Peyğəmbər sallallahu gələn sonra bu qanunu yazır. Yəni bu tərtiblə, yəni qanunları yazır və orada yəni müsəlmanlara aid hökmlər deyilir. Yəni müsəlmanlar yəni öz arlandırılır necədlər və onlar yəni, nə hallarda yəni, bir-biriləri kömək edirlər, nə hallarda yəni, kimənlər düşürür, yəni, mümən belə qaydlar var idi. Və həmsin, yahudlara aid hökmələr var idi. Və bir də müşriklərə aid hökmələr var ki, yəni, müşriklər, yəni Məkkə qureşləri, yəni, onlardan, onlardan bir nəfəri işlətmək üçün şey gö yəni, götürə bilməz. Yəni, ya muzlu kimi və ya heç bir şeylə onların əlaqə qura bilməz. Yalnız bir halda əlaqə qurmalı olaq ki, Mədini əhli, yəni, buna razı olsun. Xələ, bu kitabçanın yazılmasını revayət edilən alimlərdən, misal, İmam Əhməd ibn Həmbəd və Əhməd ibn Əbi Xeysemə, həmçinin Qasim Əməd Əsəlam. Yəni, çox alimlər bu səyifi haqqında bizə geniş məlumat veriblər. <Gülüyor> kitabçanın yəni yazılma tarixi. Yəni, bu kitabça nə vaxt yazılıb? Ümumiyyətlə, alimə bu haqda ixtilaf ediblər. Tarix alimələr deyirlər ki, yəni, bu səhifə iki dəfə yazılır. Bu səhifə iki dəfə yazılır. Birinci dəfə Peyvəməz yazır, yəni, bunu yazanda Yahudilərlə əhd Peyman bağlayır. Yəni, bunu yazmadı məqsəd. Yahudilərlə əhd-i Peyman bağlamaq və bir də müsəmana, müsəmanlara aid olan işləri açıq aydın qeyd etmək. Yəni, başqa işlərdən Ayırmaq üçün Peyvamətləm bunu yazıb. Və deyir, yəhudilərlə imzalanmış sağdışdan sonra onlar bir dəfə həmin sağdışı pozurlar, yəni həmin ittifaqı pozurlar, sonra Peyvamətləm ikinci dəfə yenə yəni onlardan, yəni Bədir döyüşündən sonra ikinci dəfə yenə yəni onlardan yəni bu haqda, yəni əvvəlki qanunlar haqqında əhd peyman alır. Onlar deyirlər ki, yəni səyifi iki dəfə yazılıb. İki dəfə, həmin qanunlar iki dəfə yazılıb. Nə bu kitabçanın yazılması haqqında, yəni sünnətdən Peyğəmbər həms sünnəsində bir neçə rivayetlər var. Və həmin rivayetlərin bəzilərində hökmlərin bəziləsi bir rivayətdə, digəri isə ovrı rivayətdə qeyd olunur. Və bu da Peyğəmbər həmsə salam, yəni, həqiqətən Allahın elçisi olması bir sübut idi. Çünki yəni Peyğəmbər belə etməsi həqiqətən o vaxt üçün, yəni o vaxta vəzifə üçün çox əhəmiyyət kəsb edirdi. Çox əhəmiyyət Kəsb edildi və bu səhifənin yazılmasında, yəni bu kitabçının yazılmasında böyük ibrətlər var. Məsələn, belə ibrətlərdən bu anlaşma, yəni bu yazılış dünyada, ümumiyyətlə, yəni dövlətlərin içində ilk olaraq Peygamber səhəmini yəni, qurduğu dövlətdə yaranıb, yazılıb. Yəni bu cür sazış, bu cür imzalama, yalnız Peygamber səhmin vaxtında olur. Yəni ondan əvvəl belə şeylər olmayıb. Və alimlər deyirlər ki, bu səhifədə yazılan hökmlər heç biri nəsq olunmayır. Heç biri nəsq və orada yazılan hökmlər hamısı durur. Lakin bir aydan başqa yə, orada yəni, deyirlər ki, yahudlar yəni, cizə vermirlər, yahudlar öz dinlədə yaşayırlar, cizə vermirlər. Yəni, kafir olduğuna görə vergi vermirlər. Lakin sonra Allahda da yəni, tövbə sonrasında ayə nazarə deyir ki, bəs, yəni kafirlər, müsəminlər arasında yaşayan kafirlər, Ə, həmin hakimə, həmin dövlətə çizəyə vermədilər, yəni vergi vermədilər müəyyən miqdarda. Yalnız bu hökimlik dəyişib. Həmsin, yəni bu, bu kitabçıda insanların həyatlarının müxtəlif sahələrinə əhatə edirdi. Yəni həm yəni, müsəlmanların həyatına, həm də kafirlərin, yəni oradan yaxudların və müşriklərin həyatına aid müəyyən müxtəlif qanunlar var idi. Və müəllib burada 19-a yaxın yəni, faydalar gətirir, yəni həmin stabçıda olan hökmlərdən çıxarıb 19-a yaxın yəni, faydalar gətirir. Və ümumiyyətlə, yəni, bu səhifədə, yəni, uzun olduğu üçün yəni oxumuruq lakin, yəni o məən, dediyimiz kimi yəni, müsəlmanlara, yahudlara və bütün müşriklərə aid hökmlər qeyd edilirdi. Sonra baxaq, yəni müxtəlif hadisələrə. Ümumiyyətlə Mədinə şəhərinin adı, yəni nə vaxt Mədinəyə Mədinə adı verilib. Peyvomasiyadan Mədinəyə gələndə Mədinənin adı Yəsrib idi, Yəsrib idi, Yəsrib Mədinənin köhnü adı idi. Sonra Peyvomasiyadan Mədinəyə gələndən sonra Mədinənin adını Taba, yəni xoş mənasını verir, xoş sevilən mənasını verir və həmsini Mədinə, bu iki adını Mədinə şəhərini adlandırır. Mədinə şəhəri lügətdə əslində özü şəhər demək Sözün mənası, müqəti mənası şəhər deməkdir. Lakin piyama səviyyənin bura bu adı verir, Mədinə şəhərinə bu adı verir. Və bəzi rəvaqdədə gəlir ki, Mədinə şəhərinin yəstiri-i olmaz. Yəstiri-i olmaz və ümumiyyətən İslam gələn sonra yəni, sahabələr Mədinəni Mədinə kimi və ya Taba kimi tanıyırdılar. Mədinə və ya Taba adı ilə tanıyırdılar. Həmçinin müsəlmanları Mədinə şəhərində çoxlu əzəbəcə çəkirdilər, yəni mühacirlər, Məkkədən gələnlər əzəbəcə çəkirdilər tipi baxımla. Çünki Məkkə ilə Mədinənin ağrısında olan hava fərqi, hava, yəni, şəraiti tam dəyişik idi. Mədinədə xəstəliyi var idi, yəni qızdırma xəstəliyi və bu, burada yaşamayan, yəni kənardan gələn adamlar üçün bu çox çətin idi. Oranın havasına öləşmək çox ağır idi. Onurda bəzi sahabelər, hətta Əbəşirlə Bilal, Əbəşirlə Bilal radiyallahu anhuma hər ikisi bu xəstəliyə tutulurlar. Hər ikisi bu xəstəliyə tutulurlar və bir neçə sahabelər bu xəstəliyə tutulurlar. Sonra Ayşə radiyallahu anha peyğəmbərə gəlir, deyir ki, bəs yəni Bilallə Əbəşir xəstədir və mən gördüm ki, ola şəhir deyirlər. Yəni yanığı-yanığı belə yəni şəhir deyirlər. Yəni o şeyə görə məsəl Əbəşir deyir ki, Ahlihi, hər bir insan hər bir insan deyir öz ailəsinin yanında yaşamasına baxmayaraq, yəni bir birinin yaşamasına baxmayaraq ölüm onun ayaq qapısının iplərindən də yaxındır. Ölüm ona ayaq qapısının iplərindən də yaxındır. Yəni evdə yaşasa da, xəstəlik, ölüm gəlib səni tapacaq. Və həmin səbəbdən Bilal də yəni kədərlə kədərlə bəs belə deyirdi və Ayşə bunları eşidir və Peyğəmbər sallallahu deyir ki, və, yəni, Mən onları eşitləndə belə, yəni, belə deyəndə eşitdim. Bu haqda Peyğəmbəsizəm dua edir mədini üçün. Allahı dua edir ki, ya Rabbi, sən mədini insanları sevdir. Necə ki, biz məhkəni sevirik. Sən, ə, bizim qəlbimizdə mədini üçün də elə sevgi elə sevgi yarat.